Одразу вписується в будь-яке коло. Для неї не існують параметри діаметрів, радіусів, сіріусів. Вона своя на будь-якій планеті. Не ображайся, Анеточко. Може, я щось не те сказав? Але я, батько, я хвилююся за тебе. Мені не байдужа твоя... Ні, Машенько, відріс той шматочок інший. Твоя доля... «Вона зовсім не солона, Анетечко, зовсім не солона!» «Моя доля?» – здивувалася Анета. «А мені здається, що солі в ній таки забагато, просто надмір солі, трошки цукру». «Зовсім ні, рибка зовсім не солона, мені не зашкодить. Я з'їм іще шматочок, гаразд, Машенько». «Ще всього один, більше не буду». Ні, ще один. Хай я краще потім прийму ще одну таблетку. А як там Дмитрик? Коли він повернеться зі свого санаторію? Антуанета крокувала сходами униз. Господи, скільки ж їм залишилося років життя, її бідолашним батькам. Скільки радості. Мізерна, крихітна частка. Все вже позаду, позаду молодість, надії, плани. Все, що могло вже здійснитися, здійснилося. А зараз шматочок рибки і свято. І як добре, що вона може влаштувати для них це маленьке свято. Власне, не вона, він, Маркіян, Марк, Ян, Марк єврей, «Галицької національності». «Чому ж батькові?» «Та батькові не дивина!» «Він відомий на все місто ортодокс!» «Чому ж матері?» «Так болить ота маленька крапелька жіночого щастя», «яку відважила Анеті Доля на захід сонця!» «Чим їй це допікає?» «Вона прожила за батьком усе життя», «Усе життя, та й зараз також, має оте лагідне, погідне Машенько. Її все життя пещено, ніжено, ціловано, пильновано. Звикла? Не цінує? Думає, що в усіх так? Чи боїться, що її щастя поменшує, якщо Бог вділить його ще й дочці? Мабуть, щастя й справді – субстанція конкретна – Розподіляється за законом збереження енергії, що в одному місці додається, та в іншому віднімається. Сходи, які завжди здавались високими і довгими, її дитячим ніжкам несподівано закінчились. На місто упали сутінки, теплі, літні, але вже густі і сині. Антуанетта пошкодувала що поруч немає сина. З ним їй не страшно, він такий сильний, надійний, добрий, її Дмитрик. Як йому там, на синьому-синьому морі? Телефонував, аж не тягався від вражень. Засмаг, мабуть. Ще зовсім трохи, тиждень чи менше. Господи, вона ж зовсім не скучає за ним, ані трохи. Ото тобі, мама, «Ото тобі, матінка, так угрузля в своєму морі почуттів, що байдуже й до сина. А у сина своє море, синє-синє, як сутінки, що несподівано впали на рідне місто». Упоперек дороги їй стала машина, водій відчинив дверцята. «Дозвольте підвести. «Маркіяне, звідки ти тут?» мені було нудно самому, сумно. То дивився б телевізор, бовкнула перше ліпша антуанета, підбираючи довгий поділ сукні, щоб зачинити дверцята. Я дивився, подивився трохи і набридло. Нічого там цікавого у тому телевізорі. Вирішив зустріти тебе. Його сині очі глянули лукаво і дитинно. І синю-синю. Он вони звідки ті сині сутінки такого погляду вистачає на все небо